והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה, דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד את קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. וראיתי אני, דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת הייאור, ואחד הנה לשפת הייאור. ויאמר לאיש לבוש הבדים,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 לך, דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יתבררו ויתלבנו ויצורפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. ומאת הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם, ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, ואתה לך לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין.